В цілі ми не мали ніяких згадок про цей собор? Він промайнув на обріях нашої історії, як темна примара. Археологи навіть не знали, де його шукати, коли він зруйнований уперше, коли доруйнований остаточно. А між тим усе так просто. Мистиславів собор, як майже все в Києві, був сплюндрований у 1240 році батиєвими ордами і вже не відбудовувався більше. Інакше б ми мали якісь згадки про нього у пізніших джерелах. Його залишки слід було шукати у дворі аптеки, що міститься у відомому домі Фромета на розділі Володимирської і Великожитомирської. Чому ніхто не шукав? Це одна із безлічі київських таємниць. Поміг випадок. Молоді вчені хотіли розчистити у дворі аптеки майданчик для спорудження тенісного корта. Пригнали туди бульдозер, взялися за пустирище, і тут сталевий ніж натрапив на залишки якихось фундаментів. Археологів навіть не довелося кликати бо їхня експедиція міститься у сусідньому будинку. До нас промовила сама історія. До речі, зауважила Оксана, прокурор Пух ні про яку історію не хоче й слухати. Богораз прикрив очі тяжкими повіками. Прокурори – люди однолінійні, а тут стільки всього спілося. Коли я вперше прочитав у Вечірньому Києві про відкриття фундаментів Собору Федора, у мене одразу виникло припущення про можливий скарб у цих руїнах. Тоді, взимку 1240-го, усі кияни зготовлялися до найгіршого, а в соборах і монастирях сиділи тоді люди мудрі і передбачливі. Чого, на жаль, не скажеш про нас? Ймовірність скарбу я передбачав, а от щодо злочину тут мені уяви забракло. Хто ж би міг уявити, що з такою докладністю повториться вбивство із 45-го року? Вигукнула Оксана. Тоді ви змушені були вибудовувати фантастичну версію про таємничих асасинів, а тепер мовби нічого таємничого. Десятки людей бачили дівчину-зловмисницю, але дівчина така обурливо стандартна, що ніякі фотороботи не можуть її зобразити. «Але словесний портрет ви маєте?» – спитав Богораз. «Як найдокладніший?» «І хто вам поміг?» «Екскаваторник». Він докладно описав дівчину. «Вас це не насторожило?» Ні? Оксана розгублено поглянула на професора. «Ви припускаєте, що екскаваторник?» «Я б вам радив звернути на нього увагу. До речі, як прізвище екскаваторника?» «Шрамко». Метельський у вечірньому Києві скаржиться, що їм ніхто не дає екскаватора. «А хто дав цей екскаватор?» «Я подумала, що це не має особливого значення». В нашій справі все має значення. Ви бачили в моїй бібліотеці роги Тура. Професоре, хто ж їх не бачив? Знайдені при ретті котловану Київської ГЕС. 12 метрів під Дніпровським дном. 1200 років. А знаєте, хто продав мені ці роги 30 років тому? Молодий екскаваторник на прізвищі Шрамко. «Жамко? Не може бути!» Пляшка Ртуті У митниці Бориспільського аеропорту чергували Костенко і Хвостенко. Пасажири на рейс «Київ-Відень» уже пройшли. Можна було розслабитися. Але тут влетів до залу ще один пасажир. опецькуватий, смаглявий, очі як слива, у роті сигара. Затримався, довелося брати таксі, але встиг. Все прекрасно, як і повинно бути в такому прекрасному місті, як Київ.